Esports del dia.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 Bona tarda, benvinguts tots i totes un dia més al nostre programa. Avui és dimarts 25 de novembre. Què tal? Com esteu? Nosaltres, un dia més, som al vostre costat per parlar-vos de l'esport de Mollet del Vallès. I avui dimarts, en concret, com més habitual, dediquem els nostres minuts a parlar de bàsquet. En parlem per explicar-vos com van les coses per als nois dels equips de bàsquet de la nostra ciutat. Us explicarem una mica com estan els nois de l'excoma, i és que aquest cap de setmana passat van anotar una nova derrota. Per la seva banda, també us comentarem com van eh, la situació per als nois de l'escola Sant Gervasi i també per les noies de el bàsquet de la nostra ciutat. Així doncs, de tot això en parlem avui aquí, Esports al Dia. Però a més a més, també tractarem altres qüestions i parlarem d'altres entitats de Mollet del Vallès dedicades al món de l'esport aquí a la nostra ciutat. Així que ja ho sabeu, com sempre, parlem d'esports, parlem de propostes pel cap de setmana i parlem una mica de la informació de Mollet del Vallès. Tot això i molt més aquí, Esports al Dia. Comencem! <música> Llençatem el nostre programa i aquesta secció que tant ens agrada dedicada a parlar del món del bàsquet de la nostra ciutat. Parlam del club de bàsquet Mollet, el recanvis Gaudí Mollet de la nostra ciutat. Perquè us hem d'explicar que aquesta setmana tenia una cita complicada contra el Sant Feliuenc, un equip de la part alta de la taula classificatòria d'aquest grup C de la Lliga EVA on competeixen els nois de coma. El recanvis Gaudí Mollet va saber plantar cara a aquest rival i va estar a punt de donar la sorpresa a la pista d'un dels equips eh, doncs, favorits d'aquesta temporada, una de les revelacions. Els molletans van pagar car un horrorós tercer quart amb un parcial encaixat de 24 a 9, quan tenien el partit ja gairebé controlat. Els de l'excoma van fer un bon inici de partit i van deixar amb només 10 punts l'equip local 10 a 24. Els mogiatans van estar encertats en el joc exterior i van practicar una gran defensa que va ofegar els atacs inicials del Sant Feliu La reacció local va arribar al segon quart, dominant el joc interior. Els de coma van començar a fallar situacions fàcils, però van aconseguir marxar el descans amb 7 punts de marge. El parcial de 24 a 9 dels de, del tercer període va deixar tocats els mulletans que van veure com quedava en no res al seu gran inici. Cairo va saber liderar el Sant Feliuenc sobretot des de la línia de 6-25 ja que va aconseguir 3 de 5 triples. A més a més també hi van influir els àrbitres que van xiular dues tècniques a Gerard Vaz consecutives. Al darrer quart el mullet va intentar capgirar el marcador però no va tenir gaire sort i finalment, com dèiem, va acabar perdent aquest partit que també havia començat, amb un resultat de 82-75 favorable, com sabeu, els del Sant Feliüenc. En aquest partit hem de dir que els parcials van ser de 10 a 24, 32-39, 56-48 i 82-75 al final de tot. Així doncs, amb aquest resultat, el mullet continua en la part mitja baixa de la taula classificatòria, en una zona doncs, propera a les últimes posicions de la taula, però encara no es troba entre els equips amb menys punts. Així doncs, les coses no són tan durades lentes pels d'Alex Coma que ho estan intentant i han ganes amb aquesta nova categoria que afronten aquest any a la Lliga Eva. I seguim parlant de bàsquet, però ara parlem d'un altre dels equips de la nostra ciutat. En concret ens referim a l'equip escolar de Mollet del Vallès, el Sant Gervasi, per explicar-vos que el Sant Gervasi va aconseguir una important victòria davant del Sant Celoni en la darrera jornada. La combinació d'una defensa cohesionada i l'encert en atac van ser claus en la victòria vistosa, de dir que destacada, del Sant Gervasi a casa del Sant Celoni, Tot i que el desenvolupament del primer quart va reflectir un equilibri de forces entre els dos equips, el Sant Gervasi va aconseguir decantar la balança. El primer quart va ser des del principi molt igualat, 21 a 21. Al segon període, els visitants van aconseguir un parcial de sortida de 14 a 4, que els va permetre marxar de 10 punts. Els de Sant Gervasi van continuar amb la seva bona ratxa fins al final del quart que tancava amb el marcador 12 26. El desenvolupament del segon període va ser clau per a la resta del partit. En el tercer quart, el Sant Gervasi no només va aconseguir aguantar l'avantatge de 14 punts, sinó que va enxamplar-lo fins a 20. A partir d'aquí, el Sant Celoni va llançar la tovallola i va deixar el camí fàcil als contraatacs dels moietans. El darrer quart, tan sols, va servir per constatar la superioritat evident d'aquest equip de la nostra ciutat, que es va envalentir davant la passivitat del Sant Celoni. Després d'un parcial d'11 a 0, els visitants van aconseguir una renda de 30 punts que van disminuir fins a 28 en els minuts finals, amb un resultat com dèiem, de 62 a 90. Amb aquesta victòria, la cinquena de la temporada, el Sant Gervasi es manté a la part mitja de la taula. A l'equip, però, li queda el més difícil. En les tres properes jornades s'haurà d'enfrontar els tres primers equips de la classificació. Veurem, doncs, què és el que passa en aquests propers partits per als nois de l'equip escolar de Mollet del Vallès, però esperem que siguin tan positius o més que aquest darrer que van dur a terme contra els de, com dèiem, Sant Saloni. I com sempre, abans de tancar la secció que dediquem aquests dimarts a parla de bàsquet, parlem també de bàsquet femení. En parlem per explicar-vos que les noies de l'escola Sant Gervasi de la nostra ciutat jugaven aquesta setmana contra el club de bàsquet roses. I en aquest partit que duien a terme aquestes, aquests dos equips, que són rivals a la taula classificatòria perquè ocupen la part mitja els dos i tenen eh, uns 13 punts acumulats tots dos, doncs el resultat va ser favorable a les de la nostra ciutat que van guanyar per 76 a 68. D'aquesta manera, com us dèiem, les noies de l'escola Sant Gervasi aconsegueixen aquesta setmana col·locar-se en vuitena plaça amb aquests 13 punts acumulats, que us deiem i que doncs, després dels nou partits que ha jugat aquesta temporada n'ha guanyat quatre, n'ha perdut 5 i doncs, aquesta és la situació per les de la nostra ciutat. Per altra banda, també us diem que les noies del Franque, Club de Bàsquet Mollet, jugaven aquesta ...esta setmana contra el club de bàsquet Olot, un equip de la part baixa de la taula. En aquest partit que van disputar aquests dos conjunts, la victòria també va ser favorable a les noies de Mollet, que van guanyar per 46 a 55. D'aquesta manera, les del Franque Club de Bàsquet Mollet es col·loquen en setena posició, amb un total de 14 punts acumulats, i després d'haver guanyat cinc partits dels nou que ha disputats i d'haver perdut 4. Un ciarò i amb aquesta música, com més habitual, ara parlem del Club muntanyenc de la nostra ciutat. I us expliquem que si la setmana anterior us dèiem que aquesta entitat duia a terme els premis del tercer concurs de fotografia que organitza, doncs aquesta setmana us diem que ja han atorgat aquests premis i que l'Albert Fanés va ser el guanyador de les dues categories, l'Open Time Activitats Esports de muntanya i el tema social només per socis, que en aquest cas havia de ser sobre paisatge hivernal. Dins de la primera categoria, el segon reconeixement se'l van portar a Uixicola i al tercer la nostra coneguda i amiga Maria Teresa Llavina. En la segona categoria Joan Juncosa va rebre el segon premi i Dolors Garcia el tercer. El jurat estava format per Josep Sagalés i Osvaldo Ibáñez del Càmera Club Sabadell i també per Jordi Sagalés com a representant del Club muntanyenc. En la propera edició el tema social serà Flors d'Alta Muntanya. Els premis consistien en 150 i 30 euros per categoria cedits per l'organització i també material de muntanya valorat en 600 euros i cedit per Camp Base de la Granollers, Oxigen de Caldes i Vèrtic de Sabadell. Les imatges s'exposaran a la Biblioteca de Camp Molar fins al 27 de novembre, de manera que els que estigueu interessats doncs ja sabeu que podeu anar a visitar aquesta exposició perquè finalitza aquesta setmana i és molt interessant de veure. i els els perden del tot les aves festeixen s'apuren Materi és gremi de sa construcció. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa de d'avui dimarts 25 de novembre. Esperem que tot vagi molt bé, i que acabeu de passar un feliç dia. Nosaltres, eh, com sempre, tornarem a ser aquí demà dimecres, a la mateixa hora de sempre, a dos quarts, aquí a Ràdio Mollet del Vallès. Demà parlarem d'altres qüestions relacionades amb l'esport de la nostra ciutat. Així que ja ho sabeu, si voleu seguir estan ben informats, tan ben informats com us tenim sempre, doncs torneu a ser aquí demà al nostre costat. I nosaltres, doncs, us ho direm tot el millor que tinguem per vosaltres. Que acabeu de passar un molt bon dia i que vagi bé. Fins demà. Esports del dia.